Landskapets gudar Sida 121-127 till Underrubriker Benämningar på platser Sida 123 Den jullna avgudabilden Sida 124 De två fåglarna Sida 124 Isle of man Sida 125 Symbolbeskrivning Överst Wilmington-jätten Nedanför till vänster Tre av de tolv munlösa stenhuvuden Som finns inristade på en stenpelare I Entremont i Frankrike Bredvid dessa En av de mystiska havsfruarna Som förtrollade Ruad. Och under huvudet på Affingtons vita häst Den trebenta symbolen för Isle of Man nederste tolv stenarna som en gång stod på mag släkts slätt Inläsarens kommentar Symbolen för Isle of Man består av tre ben skarpt böjda i knäleden dessa bildar som en stjärna med bockade tre stycken strålar De svartvita teckningarna ses längst till vänster på sida 121. Slutkommentar. Den största delen av vår kunskap om den keltiska mytologin har vi fått genom samtida romerska och grekiska kommentatorer. Arkeologiska fynd och folksägner som förmedlats från generation till generation. Ännu en källa existerar. Det är de figurer som finns inhuggna i kalkstenen i södra England och inristade i hårdare bergarter på andra platser. Det mest kända är Körn Abbas jätten i Dorset, den långe mannen i Wilmington och den vita hästen i Uffington. Körn Abbas jätten högs troligen in i kalkbergen av en keltisk stam som kallades. Durotriger, Och som levde i trakterna runt Dorset För 2000 år sedan Den nakne mannen som aggressivt svänger klubban över huvudet Ska säkerligen föreställa en gud Förmodligen någon lik Den behornade guden Körnonos. Eller Den gode hammarsmeden Sukalos Figuren är 61 meter lång, från fotsulorna till den översta delen av klubban. Denna fruktbarhetsgud levde kvar i folkets föreställningar lång tid efter att kristendomen hade införts i landet. I sluttningen nedanför den kraftfullt tecknade gestalten finns en källa, och bredvid källan växer en grå, gammal hassel. Unga trolovade brukade kvällen före bröllopet besöka jätten, och på vägen ner för kullen bar pojken sin flicka över bäcken, och hämtade sedan en hasselgren som skulle bringa välsignelse i äktenskapet. Ännu fler figurer kan ha funnits inhuggna i kalkstens kullarna, både i England och på annat håll. Dessa kan ha förstörts av tiden. Eller av att marken har blivit uppodlad Även religiösa orsaker kan ha legat bakom deras försvinnande Den långa mannen i Wilmington Finns emellertid kvar på Downs kuperade kritkalkplatorna i östra Sussex Den långa smäckra figuren är ungefär 69 meter hög Och härrör troligen från 600-talet den är hälften så lång som frihetsstatyn och den näst största avbildningen av en mänsklig gestalt i världen. Endast Inka-jätten i Atacama är större. Den stora figuren håller en stav eller ett spjut i vardera handen. En av historierna om den långe mannen berättar att han var jätte och att han halkade och bröt nacken i bergsbranten. Folket lade då ut honom i sluttningen och högg ut kroppens konturer i gräset så att kritkalken framträdde för att bevara minnet av honom åt eftervärlden. Sida 122 Under medeltiden trodde man att jätten hade dödats av gudfruktiga pilgrimmer. Men det kan ha varit ett påstående från kyrkan- som inte ville ha denna hedniska figur ute i naturen. En annan legend berättar att jätten hade till uppgift att varje år se till att det föddes många friska lam, och att skörden blev god. Ett år föddes emellertid inte så många lam, och skörden slog fel och jätten dödades därför av en herde som tyckte att han inte längre var till någon nytta. En mycket annorlunda bergsfigur är den Vita hästen i Offington. I gröngräset alldeles bredvid befästningen uppe på kullen hoppar och skuttar den mäktiga hästgudinnan Epona. Den Vita hästen, liksom de andra figurerna på bergslutningarna, rensades regelbundet från gräs för att konturerna skulle framträda tydligt– och figuren synas på långt håll Dessa tillfällen utvecklades så småningom till verkliga folkfester där man anordnade häst och åsnekapplöpningar brottades och rullade käggelklot ner för bergsluttningen Man kunde också få sina önskningar att gå i uppfyllelse om man uttalade dem in i hästens öga På 1700-talet Högs en vit häst fram i Westbury i Wiltshire Den fick stora svulstiga former Men det är möjligt att den ursprungliga figuren Hade samma smäckra elegans som epona Det är en anslående syn Att på håll se dessa avbildningar av jättar och hästar Framträda på den gräsbevuxna kritstenen de huvuden som har huggits in i hårdare bergarter är mindre i ögonen fallande, men lika betydelsefulla. Ett fint exempel är en grupp av åtta huvuden som ristats in på ett stenblock ute i hedlandskapet elva kilometer från Glasgows centrum. I Entremont, i Bouches-Duron, i Frankrike finns en imponerande stenhäll med tolv inristade ansikten i rad ovanför varandra. En utbredd uppfattning är att det uråldriga stenblocksmonumentet i Stonehenge i England och raderna med stenar i Carnac i Frankrike också är kälternas verk. Men så är inte fallet. Stonehenge består av upprättstående stenblock som är placerade i en cirkel, Ovanpå dessa ligger stora block och runt omkring anläggningen löper en cirkelrund vall. Den nakna grå stenblocken dominerar det dystra hedlandskapet. Teorierna om deras ändamål är många men någon allmänt accepterad förklaring finns inte. En historieskrivare från 1100-talet Geoffrey of Monmouth anger att Merlin med sin magiska förmåga, hade fört Stonehenge från Irland och placerat det på Salisbury Plains som ett minnesmärke över döda brittiska hövdingar. Stonehenge uppfördes i verkligheten i etapper från 2600 före Kristus och framåt, ungefär 2000 år före kälternas storhetstid. Men kelterna kan ha använt dem vid sina religiösa ceremonier som kan ha liknat dem som moderna druider utför på midsommardagen. En romersk författare har beskrivit ett storslaget cirkel runt Apollo-tempel i centrala Britannien där folket sjöng och spelade harpa till solens ära. Kanske var det Stonehenge han avsåg. Det berömda och imponerande stenblocken i Kanak i Bretagne härstammar också från en tid långt före kälterna. Långa rader bestående av tusentals stenar, som restes där för över fyra tusen år sedan, löper genom landskapet. Även dessa stenars ursprungliga ändamål är fördolt för oss. Enligt en föreställning var stenarna hedniska fiende soldater som förvandlades till stenar när det var på väg att angripa och döda den helige Karneli Kanaks skyddshelgon På julafton vart hundrade år vandrar stenarna till närmaste vattendrag för att dricka och lämnar då sina hålor som innehåller rika förråd av guld obevakade även om det rör sig mycket långsamt på sin väg mot vattnet kan det förflytta sig oerhört snabbt om någon skulle försöka plundra deras skatter? Sida 123. Plundraren krossas till döds om han inte bär en mistel ombunden med en femklöver. Guldet förvandlas trots det till stoft om inte en kristen skäl lämnas i utbyte före soluppgången.